Jeg kan ikke helt huske temaet. Hvis vi ikke skal ramme jer væk allerede, så velkommen til klubben. Vi synger normalt ikke, men der er noget galt med vores lyd. Vi havde sådan et tage problem. De er løst. Det ved I overhovedet ikke, fordi vi sender fake live. aften og velkommen til. Jeg hedder Jacob, jeg er sammen med... Jeg er sammen med din øh, lillebror Jonas. Yay! Yeah. Vi har også Estenom, dem gider vi ikke, de er kedelige. <laughs> uh, de er ikke så seje. Sådan typisk dansk, sådan... Ja. Yeah. Ikke så meget ved det. Uh, uh, nej, vi... Uh, Når Game of Thrones er en anden grund også? Hvis <laughs> vi skal høre det, det vi er i gang uh, Vi skal snakke om fantasy i dag, er ja, uh, dagen eller aftens tema, som fantasy som tema i brætspil. Så vi kommer nok til at komme rundt om en hel del brætspil, hvor vi får kommer komme til at snakke om... Temaer og forskellige former For fantasy temaer og måder at fortælle det på I brætspil Og øh, måske noget om øh, vores øh, Lille hyggelige ven øh, Tematisk mekanisk integration <laughs> øh, Hvordan det fungerer med fantasy Og hvad, hvad for nogle mekanismer der er sjove at lave I fantasy temaer yeah. vi, snakker, vi snakker lige om øh, Jonas synes jeg havde en god pointe At øh, Hvorfor snakker vi fantasy Og hvor vi sad og tænkte Der er godt nok meget fantasy i brætspil Eller ikke så hvis jeg lidt ved min samling igennem sådan noget, så meget er der egentlig heller ikke. Men så, nu har vi stået og tænkt lidt over det og sådan noget. Der er godt nok mange spil egentlig, der har fantasy-tema. Ja, Men vi... det er ikke det, er ikke, det, er ikke, det er ikke så alt-dominerende, som man lige tænker. Nej, fordi jeg var også ved at lige kigge på Borg Game -geek, sådan top 100 der. Det er altså heller ikke super mange af de sådan, spil, der egentlig er fantasy. Selv hvis du kigger i Dragon Slayers øh, katalog, er der meget af, der ikke er øh, fantasy Ja. Meget af det måske noget sci-fi Eller sådan noget solo-historie Eller sådan noget, som, som eller, Super eller sådan nogle ting Der ligger lidt op af fantasy Men det ja, er ikke nemlig rigtigt er det Men sådan Tolkien-fantasy Verdener var faktisk ikke sådan, så dominert ja. Som man ja. lige skulle tænke til at starte men, med Men måske. det som Den gode pointe nu, måske så var At, at i de Ikke sådan måske i brætspil Men i Det er, måske på en Tabletop Den er nemmere Ja, faktisk. det er faktisk <laughs> Det danske brætspil er jo Men det dækker så over tre ting Det dækker over Card games, board games Og øh, role games Nej, det gør jeg miniature ikke Miniature games Miniature games Hvor kartgames ja. og uh, boardgames er det samme Ja, ja. ja. <laughs> øh, Hvor boardgames også på engelsk Dækker over kortspil også ja, ja. Men, men, men inden for kartgames inden for Der har du den store gamle gigant Det er Magic the Gathering Fantasy Inden for øh, rollespil Har du Dungeons and Dragons Som den store gigant øh, Selv er den konkurrent er faktisk også fantasy Ja, for, for, for, for, for, <laughs> er fantasy for uh, fanden sgu Dungeons Dragons Ellers værd at stikke på fantasy ja, ja, ja. <laughs> Humans and households <laughs> Hvor de dragerne de, der sidder omkring bordet og spiller ja. mennesker <laughs> uh, Foran altså, siger jeg vidste faktisk godt Dungeons Dragons uh, i, uh, I deres 4. Fjer, edition Der blev de overgået enormt Pathfinder Pathfinder udsolgte uh, Eller oversale, hvad hedder det på dansk Solgte mere end uh, Dungeons Dragons 4. Fjer, uh, edition Med tre gange Det var første gang, nogen, uh, det var første gang de ikke var markedsdominerende Og de blev totalt smadret af Pathfinder Folk ville ikke have 4th edition uh, Dungeons and Dragons <laughs> de, ville have, de ville have Pathfinder Der var sådan uofficielt uh, 3,75 Nå uh, ja, okay Ja Sjovt, der har lige været Humbed bundle med, med Pathfinder regelbøger, så jeg ja. købte dem faktisk Altså jeg var, jeg var ja. ikke klar over uh, Selv at, uh, hvor, hvor populært Pathfinder egentlig har uh, Har været Som det totalt Det var markedsdominerende, i stedet for Dungeons Dragons Jeg ved ikke om de vil komme tilbage nu med en ny edition Nå, uh, og inden for den tredje kategori Figurspillende Øh, er en klassiske... Øh, det er Warhammer. Ja, øh, Warhammer Fantasy. <laughs> som, og og, og fantasy temaer det hele taget er meget inden for figurspil hvis det ikke er de her mere øh, realistiske... Ja, men der er også begyndt at komme sådan lidt mere altså sådan med mix og sådan... Ja, øh, noget af det er også lidt fancyagt. Altså det skal så også lige siges, at jo i figurspil har det også forbedret meget... Ikke i Danmark, hvis nok. Øh, Danmark er en undtagelse. Der er det fancy, der på, har været mest problemer, Men øh, på de store, så har det været øh, 40K, hvor han var 40K, som er... Ja, måske vi snakker tidligere om, det er fancy in space. Det er også noget af det, der gør, at nogle af de her spillere sådan lidt... Er det egentlig fantasy? Ah, er det fancy rummet? Er det... Øh, Superheld er egentlig ikke rigtig fantasy. Det er deres egen genre og sådan noget. Nej. Så ja, det er ikke, det er ikke sådan helt vildt meget, vi skal gå ned i niche i den forstand. Men, Nej, altså, men sådan... vi kan lige... Øh, men jeg ja, har grund til, at vi nævne nævnte de her tre, det var sådan lidt fordi, okay, hvorfor er det, at vi skal snakke fantasy? Det skal vi snakke, fordi det har været markedsdominerende. Jamen, og hvorfor er det, at man har idéer om, at man så meget brætspiller fantasy? Øh, og jeg tror også, hvis du går til 15 år tilbage, så har der været meget mere af det, hvor alting har været... Vi ser også øh, det, man kunne kalde, i gamle dage kalder Ameritrash, de amerikanske brætspil, har været fantasy og sci-fi. Øh, hvor de europæiske har været sådan noget andet kedeligt... Øh, tysk, end, igen! en <laughs> tysk bunde, sådan noget solo historie. Øh, ja. Igen, ikke for at hakke ned på tyskerne, det gjorde vi det sidste uge, men... <laughs> tysker er meget flink. De har en tendens til, at i hvert fald klassisk set i har der ikke været så stærk på tematikken og fortællingen og narrativet i, i brætspil. Det har været mekanismerne, der har været i fokus, og de har været solide og gode, og det gode component. Det er en skilling, der efterhånden er efterhånden ved at falde ret meget, det... og, og øh, faktisk er der en af de, de store tyske øh, øh, bradspild-designer. Øh, øh, er jo også gået over, altså, øh, ja, Agri-Cola, ja, hvis folk gider, agri Agricola er ikke, det er worker placement, så kommer vi til næste uge, hvad det egentlig er, som, som handler om, at du er en bonde på en farm et eller andet sted, jeg tror faktisk, det er specifieret, hvor, hvor hvornår du er det, du er en bonde i Vesteuropa en gang i 1400-tallet, der skal, der skal få din farm til at køre, og det er stille og roligt, hans nye spil, og det er spændende, at han lavede flere, men en, han lavede for et år eller to siden, minder om Agricola hedder Caverna, Ah, er ja. faktisk et fantasy-spil Er Cavana Fantasy? Ja! Det er faktisk ikke, det er <laughs> nej, nej, nej. Øh, Der er dvæve Eller Caberna, tror jeg det hedder Caberna, ja. ja Du spiller et dvæve eller sådan noget En eller anden form for fantasy-verden ja, det er et eller andet Du graver sådan en hule ud Jeg har ikke rigtig selv spillet Det Det er godt, pas, du spiller dvæve Der er nogen af sådan de der Du ved, også sådan noget Workerplacement-agtigt Kola-agtigt Nogle andre af dem Som Above and Below Som også er et workerplacement-agtigt Hvor det også egentlig er fantasy, Hvor du skal ud på eventyr og sådan noget Ja, okay jeg kan så lige sige, at øh, nu, nu er vi lidt gået ud af en rand, øh, Agricola øh, Faktisk på iPad øh, fungerer rigtig godt Jeg har spillet rigtig meget øh, Fordi så sådan, igen jeg, kan godt, jeg har en lidt kærlighed for sådan et på iPad Fordi så laver sådan, brætspillet sådan det meste af det der sådan, kedelige arbejde for dig ja. Hvad var det, de snakket omkring? Det at spille Ascension øh, At spille Ascension på din iPad tager cirka fem minutter at spille det i virkeligheden tager 20 uger ja. det, det, altså, Fordi der er altså, Det er på dækker, der hele tiden så altså. Ja, altså Essention er også et fantasy spil, det kan vi vende tilbage til det, ja, det, uh -hmm. det. Nå, no. vi skal tilbage til, vi skal til, til uh, Fantasy og Spor Og uh, skal vi snakke med Start med, at uh, Vi snakker lidt om Forskellige typer af fantasy Og i hvert fald Der er det, man kan, man kan kalde High fantasy det være high fans på flere måder uh, Man kan forstå med en eller to ting af det Måske begge to At det har, øh, det, har <laughs> det er meget magi Det er high, high magic tech uh, Det er højt på magi Eller det er high Som ide, at det er høj Idealistisk uh, Det hænger også tit sammen Ikke altid, men for det meste Dungeons Dragons for eksempel uh, Tvisgrads Warhammer er high på begge Tolkien-universet, det gamle tolkien univers er ikke rigtig high magic, men det er nok stadig high fantasy, fordi det har træsalt også udødelige elver, store ringe ind. Det har nok elementer i plottet, selvom der ikke render troldmand rundt overalt. Plus er det idealismen, og det gode med det onde og sådan det ligger i Tolkien også. Jeg skulle også til at sige, i Tolkien-universet, altså det at møde en troldmand er vel egentlig ret sjældent i universet, men i de historier, der bliver fortalt i tolkens univers møder hovedpersonerne jo elverne og dværgene og trollmændene. Ja, ja. Og Æ, altså det. Er Æ, det lige, er lige, præcis, lige præcis i tolkne er der jo er der jo fem trollmænd. Øh, er der kun de fem der egentlig? Der er fem, og de er jo faktisk øh, sådan noget. Øh, hvad er det? Halguder de eller hvad? Er halvguder, de er guder, De småguder. De blev de der demigods de, de på. Øh, Ja, ja, altså, ja. Øh, og, og de guder, der er ikke almindelige mennesker, der kan. Elverne kan en eller anden form for mystisk magi, der aldrig helt er forklaret. Øh, og sådan noget, <laughs> øhm, men du ser aldrig en, en, en troldmand stå og kaste fireballs og spells til sted og sådan noget. Ganske nok gør det en lille bitte spuge, men han er ildtrollen også. Men også lige for at snakke om Warhammer, med det der. Sådan, altså hej, øh, hvad var du øh, til High ikke? fantasy. Ja, High fantasy, men med high morale, eller sådan det ja. der med, at hvor du er også i Warhammer, der har du altså kaos. Som ja. jo, altså hvor er verdens ødelæggelse af det, de forsøger og at skaffe. Selvom Warhammer er stadig lidt gråt, også for de gode, men så er det stadigvæk, de har de her idealistiske, øh, hvor man kæmper det gode mod det onde, og det handler om kampen mod de store øh, monstre og sådan noget, frem for øh, Game of Thrones, som så er low fantasy. God segway. Uh, ja, <laughs> som er sådan en, det ligner en lidt middel af verden. Der er måske nogen få fancy-elementer i det. Uh, eller her kan vi nævne om, at en rigtig meget brætspil faktisk ligger i en eller anden form for high fantasy uh, Øh, og har en masse magi med Hvor der er nogle få ting, der ligger over i løbet Så er der alle mulige andre øh, ja, og Der kan vi så også sådan, sådan, sådan, snakke dark fantasy øh. Ja, men dark fantasy og low fantasy er lidt det samme. Ja, det er sådan der øh, altså, ja. igen, sådan, Man kan godt lave nogle flere skildninger, end det ja. vi egentlig står at gøre øh, her men. Ja, ja, der, og, og, men det er også lidt en skala Og så der er nogle andre ting der det, man kalder, Jeg tror man kalder det urban fantasy Som er sådan noget, der er kendt som Harry Potter fog ikke i en by, men man kalder det hvis man gør på Fantastic Harry Potter også, for det er sådan noget, der foregår i en nutidsverden, men i en parallel verden. Ja. Øh, eller eller uh, Dresden Files, sådan kan Dresden Files øh, stå ret populær, øh, ganske udmærket mærket øh, bogserie, som øh, er sådan noget, alle legender er sande og er en trollmand, der ja. arbejder som privatdetektiv i Chicago. I Chicago. Okay. Så så det er sådan, altså, ja, det er der hvor sådan at eller Twilight. Så, for, for, folk kender godt Twilight Jeg skal til at sige At Twilight er det faktisk ja. <laughs> er Der er forresten Den anden af de store øh, Gamle klassikere Inden for rollespil øh, World of Darkness Er jo øh, Er jo øben fantasy. Oh, ja det har jeg faktisk godt hørt øh, om ja. med, med Vampire der masquerade Og Werewolf Og alle de der ting uh, Jeg tror der var på tidspunkt Tilbage I, i gamle dage Der var der to Der to fantasy Der var to, uh, fantasy, der var to <laughs> rollespil Der var uh, Dungeons Dragons Og så var der the World of Darkness Så det var uh, Wizard of the Coast Og Tid dengang Og uh, White Wolf Der dominerede er det stadigvæk noget, der udkommer, egentlig? Ja, det tror jeg. Okay. Uh, det er stadigvæk, men det er, sådan lidt, det er lidt mere en litsje uh, end Dungeons Dragons. Yeah. Dungeons Dragons er også... Jeg tror også, det er mere populært i 80'erne. Uh, jeg tror, en del af det er dengang... Uh, kæft, man, vi, vi segwayer meget. Uh, men vi skal, Jum, fantasy. vi skal snakke om fantasy, det gør vi også. Uh, så vi holder os til at tema. Uh, ja. Ej, vi snakker, så vi også er med fancy, jo. Uh, Men er det tilbage i... Var det 80'erne eller 90'erne? 90'erne måske nok nærmere. Uh, hvor at... Det var også populært at spille vampire og nogle ting Fordi det var anderledes Det var mere story driven øh, Knap så mekanisk rollespil som Dungeons and Dragons Det var også noget andet end en klassisk fantasy setting Og meget af det kan også gå over i mere sådan Indie rollespil ikke rigtig snakke rollespil i dag Men der skete også nogle bølger i 90'erne Og øh, nu, nu er der især, med Indie rollespil nye måder at lave rollespil på om mere story-driven-rollespil for knap så mekanisk og brætspilsagtige rollespil. Ja, fordi altså, Dungeons Dragons, for mig, øh, sådan, jeg, har, jeg har ikke spillet det super meget, men jeg har spillet det lidt, og jeg har spillet nok til at vide, at jeg faktisk måske ikke bryder mig særlig meget om det. Det er også spillet meget brætspilsagtigt, øh, faktisk. Det, det, jeg synes, jeg gjorde min tur, det var, at ja, sådan, jeg kunne kaste den her spil, den kan jeg kaste hele tiden, øh, og så har jeg en spil, jeg kan kaste en gang om dagen, så jeg en spil, jeg kan kaste en gang hver kamp. Så det betød jeg sådan lidt, okay, jeg kaster den ting, jeg kan, så om mine terninger. Du tog nu tre plus min mod, plus din minus din med så det uh, de, de, er... Altså spiller, du ikke, spiller du ikke også 4 det Edition? Du ved, den der udgave, som der ikke der er ikke nogen, der købte. Jeg er faktisk godt været, <laughs> at jeg har spillet 4 der er en interessant uh, markedsanalys, der er grund til, at de lavede den og sådan noget. Uh, det er total fejl. De prøvede at konkurrere med World of Warcraft. Really? Yes. De ville have deres kunder tilbage i World of Warcraft og gik over i, og i stedet for at lave et produkt, der var mere fokuseret og anderledes, så lavede de et produkt, der var tættere på deres konkurrent. Det er sådan, man taber Okay. Øh. Ja, men det, jeg har sgu altså, lige, lige, lige til at lille kommentar, med det der jeg være med. Det er en show. Det <laughs> <laughs> tror jeg er <laughs> <laughs> en det idé. Jeg, jeg ved ikke så det bare, at Dungeons Dragons Altså, sådan, og en Pathfinder er sådan, jeg købte lige nu rebøjer her for en uges siden og så jeg kiggede dem igennem, og var også bare sådan lidt, så, så, så, så det er Dungeons Dragons igen. Altså Pathfinder altså, er Dungeons Dragons. Det, det, det, jeg... det, er, det, er, det er den ud, optaget udgave af Dungeons Dragons 3.5, ja. øh. Altså, igen, ja, ja. Som var det, folk vil have, i stedet for... Øh, I stedet for... Fordi de så også lidt har fået nu vist med 5'eren. Øh, ja, jeg har spillet femmeren. Jeg har spillet en del af Dungeons and Dragons også. Øh, fra tilbage til 3,5. Jeg har aldrig spillet noget af de gamle. må også kunne andet knap så tungt og reeltungt. Øh, og simulerende-agtigt. No. Altså, det, det eneste, jeg rigtig ved om det gamle Dungeons Dragons, det er bare, at det skulle være meget, meget sådan... Inkonsistent med sine regler i en eller anden. Der er nogle stand. sjove ting. Vi skal snakke Dungeons Dragons og rollespille spille den anden dag. Ja. Øh, Forhånden kan vi også få fat i nogle folk, der ved noget om det, også at spille noget af det gamle. Yes, øh, fordi du, vi kom helt væk fra Open Fantasy. Ja, ja, det var det, øh, vi startede med, ja. Så var det lige sådan overgang. Øh, kommer ikke at snakke meget mere om? Fordi at der er faktisk ikke rigtig nogen brætspil, der sådan... Nej, altså så er, Der, der øh, Jeg kan komme i tanke om, at jeg har spillet, som sådan foregår i moderne tid, men handler om skjul af verdener øh, og sådan noget... Men undtagelsen, det, det kommer lige tilbage, for det er en anden genre. Ja, fordi, jeg synes, ja, jeg synes, at hvis du sidder og snakker om noget indsjov, jeg kan simpelthen ikke lige komme på nogen. Fordi, altså. fordi det, er der lidt mindre, der er selvfølgelig nogle Harry Potter-licensspil øh, og sådan noget, øh, men der er ikke nogen af dem, der nødvendigvis er særlig gode. Øh, så kan jeg, ikke jeg vil sige Hvis jeg spillede et quizspil med Harry Potter og sådan noget Ja, altså jeg vil sige altså Jeg kan ikke udtale mig på vegne af alle Harry Potter spiller og sige de ikke er gode Men jeg kan udtale mig så meget omkring det Jeg har ikke rigtig set nogle Harry Potter spil i butikker Jeg har ikke rigtig set nogle Harry Potter spil på nogen lister Jeg har ikke rigtig set Harry Potter spil på nogen nyheder omkring brætspil øhm, Og, og brætspillere har trods alt Lidt mere end Hvad skal man kalde det Et ry for at faktisk godt kan lave nogle ret gode spil på licens Især de senere år Især de senere år, ja Hvis du skal prøve et fantastisk spil på licens Det er ret langt Ballester Galactica Det er sådan lidt ud til, tema Men det er spil, jeg købt Og hvor meget overraskende Hvor godt det egentlig var Til det sætning af det hedder bare Ballester Galactica The Board Game Uden at faktisk have set Ballester Galactica Uden at Galactica Jamen det har bare hørt så godt om Øh Ja det var øh, tre af dem. var der en sidste? Øh, var der en mere fantasy? Ja, det, var der, det var der, du af med Fordi at, øh, det, der så lidt minder om øh, noget med urban fantasy, man kan kunne, kunne se. Men det er, fordi så er du over i en anden genre, som er øh, Lovecraftian. Ah, ja. Så du har den her fantasy-horror horror genre med sådan noget som Arkham Horror eller... Øh, hvad havde de også de der med, de forstændte øh, Der er også. Ja, men der er også nogle andre spil, sådan noget Betrayal of the House of the Hill og, oh, og Haunted ja. Mansion og sådan ja, noget. Ja, ja, ja, ja. Som man måske også godt kunne... Pff, fantasy, horror, nogle gange er det... Pff, der er nogle udslutende grænser her igen, ikke? Jo, altså fordi... Jeg, jeg ved ikke, hvor meget jeg vil kalde dem for altså, fantasy-spil. Men altså... Jo, det er der fantasy, men det er mere horror elementer, der, der bliver lagt væk på i de her elementer. Ja, så måske sige, jeg, som Arkham Horror spiller ret meget som et fantasy-spil, og ikke som et øh, horror-spil i den forstand, at øh, Lovecraftian, hvor det er de store, ubegribelige monster, du ikke rigtig kan gøre noget ved, og nogle mysterier, der skal løses. Så er det i hvert fald Arkham Horror, nogle af de andre. Der rykker du rundt på et brætsamlet udstyr sammen og slår monster ihjel. Ja, det er slut. I <laughs> du, du, du fleste spiller prøver på at undgå, at det store monster kommer. Og, jamen, og om, nogle gange selvom det kommer, så kan okay, du godt slå det ihjel. Men, men du rejser rundt og slår de små monster ihjel for at finde, for at finde bedre loot, så du kan op det, her, det blev, <laughs> øh... Ja, okay. Øh, da, der fik du meget omkring, det var ret meget fandest enig, vi var i gang i det her. <laughs> ja, ja, altså øh, folk vil også sige, at øh, hvis du læser læst noget Lovecraft, så har Arkham Holt egentlig ikke en særlig god repræsentation af, af stemningen og ting i det. Men altså... Lovecraft, igen, er det ikke også noget, som sådan virkelig først er blevet populært her i de seneste fem år? Nej, ah, det har været længere. Så er det det? Mig. Ja. Okay, ja. Øh, der er jo også øh, øh, Spatis 90'erne og øh, Rollespil og sådan noget. <laughs> uh, Call of Cthulhu, Nå, ja. Som er tættere op af Source Material også. Øh, har været sindssygt populært. Uh, den danske rollespilsfestival, den store, øh, var der rigtig meget Krull og Cthulhu, øh, tilbage i tror 90'erne. Nå, okay. Øh, også fordi det, er det var sådan noget, ja. sådan noget, der er godt at skrive enkelt scenarier til. Ja, ja fordi der har sådan øh, en Så er der sådan nogle jeg tænker jeg det er sjovt at mysterier. Måske også bedre som rollespillere, ikke? Altså. Hmm. Nå, skal vi tilbage til de brætspil det er, og, øh, <laughs> og fantasy? Nu har vi lige været nede i de, de to ude, men det kommer mest til at handle, der er også andre genre, vi slet ikke har nævnt, der er steampunk. Øh, der er der er en meget spændende undersgenre, også i ja. en punk, ja. Ja, det er nogen, der kalder det. Og forskellige andre ting. Der, der er en andre klassifikationer måder at lave fantasy på. Men tilbage til, at de meste af det er sådan noget... Øh, high high fantasy. fantasy. i en eller anden forstand. Øh, enten en heroic fantasy, eller øh, andre former for high fantasy. Øh, som er det, vi også skal snakke om resten af. Nu har vi lige været en tur ude omkring nogle af de andre. Nå Jonas, hvorfor er det så, at det er fedt at putte fantasy i et Hvorfor det er fedt? Ja. Øh, jamen, som jeg vil sådan ikke omkring på et tidspunkt, men er det ikke lidt, fordi du kan gøre altså, sådan, lidt, hvad du har lyst til i et fantasy-setting? Fordi du bare sådan lidt skaber din egen verden, for det første. Det kan du gøre, du kan få en licens-verden, men du skaber din egen verden. Og så kan du godt bare lave den sådan, altså, superheroic, hvor der bare sådan, der er good og evil, hvor du ikke rigtig har nogen gråzoner, og du altid bare kan være den store held, der kommer ud og rejser. Det er sådan lidt... Altså, jeg tror også, det er det, man kalder sådan et power-tripping-gang imellem at spille fantasy, fordi du rent faktisk altid er den store helt der står dragen ihjel, eller sådan... Du at, den slags... Ja, uh... altså men sådan en yeah. high fantasy, eller, hvor du er sådan, den store troldmand, der du skaber orden igen, og så slår i ihjel, og sådan... Øh, eller hvad, hvad er det, Descent også, hvor du er heltene, der er nede i dungeonen og besejrer monstrene og kommer tilbage helt uden psykiske skar, fordi der er selvfølgelig ikke noget forfærdeligt ved at se død og ødelæggelse i et gråt. Er der en her, der har spillet Darkest Dungeon? Fornød? Ja, der var en, der ligger den kommentar helt på. Det <laughs> øhm, Det er et computerspil. Ja, ja. Det er meget fint. Øhm. Ja, altså... Jeg kan ikke huske, at der var en af anden spil -spil jeg har hørt, øh, som var også så smart at sige, jamen, hvad er der så fedt ved fantasy? Eller at at du, kan, du kan give en... en øh, til forklaring for din mekanismer ved en eller anden form for magi tit. Sådan, Nå, jamen, hvorfor, hvorfor hænger verden sammen på den her måde? Jamen, det gør den, fordi at sådan forgiver magien. Ah, og så forgiver for magien ligesom reglerne og sådan noget. Hvorfor kan vi gøre det her? Hvis øh, jeg hører, det var sidste uge, om vi snakkede om øh, Ejler Sky, så, hvad laver du egentlig Ejler Sky? Du ligger tegels og laver en ø. Så nu var det -spil, du var guder, der byggede en verden, ikke? Aha, det havde givet, altså sådan... Det havde givet tematisk mening øh, Der kan du for eksempel Altså du vil omkring verden og bygten, Altså tage Mystica, øh, Som jeg bare spiller på rent faktisk Altså sådan gå ud på at du skal form den verden omkring dig Og det gør du så Hvordan gør du det? Jamen, det gør du så igennem magi Og det er sådan at du er en eller anden Altså igen sådan fantasy ras, Du giants Eller du er øh, Hvad hedder de? Mermaids skulle jeg til at sige og sådan. Der er også lidt sting på et godt svar Men det er lige det der med. Hvordan gør vi det her? Jamen det gør vi med magi og magien forklarer bare sådan lidt alt i det her spil i en eller anden Ja, på sådan en vis sådan, konsistent sammenhængende måde ind i spillet, altså? Ja, ja og den er så, igen, der er sådan mekanikken med, hvordan med du bruger din magi til at termeforme og til at bygge andre ting med. Øh, sådan, det giver så også mening, og du skal ligesom sådan, hvordan samler du magien? Det kan du gøre ved for eksempel at gå i templerne, og ligesom sådan på en eller anden måde få nogle cultists sat i nogle templer. Det giver dig noget mana, øh, som du så igen kan bruge... Øh, sådan til at sådan, du leger med sådan de fire elementer i spillet også. Der, der sådan, ja, det, det, det er et rimeligt eksempel på hvordan du integrerer øh, hvad hedder det, mekaniksenne i temaet og bruger dem til at forklare dem med. Ja. også øh, small world. Det er mere af ja, de. Ja, ja, fordi du kan have alle mulige andre øh, mystiske øh, special powers og ting, fordi at det, det, det er bare fantasy. Uh, Jeg er på, kunne, siger, du kunne, det er faktisk også på sådan. Hvad, hvad kan du bruge fantasy til alt. Du kan bare lægge ja. alt i Smallville du har lyst til <laughs> Et eller andet sted kunne du også måske have gjort det Med, med en eller anden sci-fi uh, Setting uh, men, men i små der er det bare sådan Smallville er et uh, spil Hvor du skal uh, forskellige raser Der kommer ind og invaderer og, uh, og hensyner igen Og så får du en ny raser Og alle raser har en special racial power Og alle Derudover kommer de ind med en special power Ekstra. Og det er sådan nogle alle mulige sjove ting, ikke? Altså, sådan... Jamen, altså det, du, kan have, du, kan, du kan starte med at have dværvene, øh, og den kan du så blive flyvende, så du har flyvende dværve et spil. Næste og dværvene spil, er selvfølgelig gode i miner. Og dværvene er gode i minerne. Øh, så du kan også have underground dwarfs eller wealthy dwarfs, så det er alt sådan et eller andet sådan, ja, hvad hedder det? Det du sætter på din race, som gør dem... Øh. Ja, og det er alle mulige fancy ting. Uh, du kan få en drag med uh, på Dragon Masters. Uh, der er spider Rain, som er edderkomme folk, der kan kravle ned igennem uh, tunnellerne og... Uh, elverne selvfølgelig er selvfølgelig uddødelige, og hobbitterne øh... og sætter små huler. Så... Ja, altså <laughs> sådan, sådan, sådan hvor, hvor alt, alt det passer, hvor det var sådan, hvis det nu var en historisk setting, hvor du skulle finde forskellige forklaringer på de forskellige mekanismer, så er det bare sådan, det bliver altså svært. Men det er meget nemt, når det bare det er fantasy nu. Duff. Og sådan, altså, så må det være så også en lidt fjollet øh, form for fantasy. Ja. Øh, det, det er ikke sådan dybt seriøst, at nu kommer dine blodtørstige orker, og flyvende og står i sådan, det er sådan lidt mere, æh, det, det, det er lidt sjovt. Det sige, det hele taget er meget af når det bliver brætspil, bliver det lidt mere lidt mere sådan et fjollet eller, eller lighthearted udgave. Der er ikke rigtig nogen sådan store, dystre øh, fantasy-ting, men nogen alvorlige temaer. Eller er der, jeg kan godt ikke nævne nogen, men meget af det har ikke, altså. Det er også derfor, da du lige snakkede omkring horror games, Men så altså, havde jeg også tænkt på, altså det er jo egentlig ikke sådan, så super tit, at der, sådan, du bliver ikke skræmt af at sidde og spille et brætspil i den forstand, som du gør af sådan andre medier, hvor horror bliver lagt ind over. Ja, har du spillet horror-roll-spil før nogensinde? Oh, sådan en no. horror-instigation. Har, mm. har du nogensinde spillet Call of Cthulhu-scenarier? Nej, det har jeg ikke. Nej, Det kan altså godt være rigtig skræmmende. Ja, det er altså, set, sådan, men det jeg det... selvfølgelig. Hvor, hvor, hvor der lurer et eller andet monster derude, der efter at spise din karakter. Du ved ikke helt, hvad der foregår. Øh, og der er muligvis en alien eller et eller andet, som er efter dig, og du skal nu koncentrere den, øh, den onde curse. Ja, altså der er selvfølgelig sådan noget, som er sådan Fury of Dracula, hvor sådan du er sådan der ude i jage Dracula og sådan, du skal prøve at finde ham, men du må ikke. altså, du skal lige, du gerne finde ham, men du skal lige vente lidt mere fedt for du skal lige blive stærkere til at kunne blive ham, så hvis Dracula finder dig, men det er jo ikke rigtigt, du bliver skræmt af at sidde og spille Men der er nok det. også meget, at der har lidt for meget af den, altså sådan, mekanik, mekanik, mekanik til den rigtige indlevelse. Du kan godt få den store, fede fortælling nogle gange, eller ja, du kan også være helten i sådan et eller andet, og du slår terninger og sej, øh. Men nogle andre følelser er de mere alvorlige. Det er helt ikke så mange der er ret alvorlige øh, i, i, sådan i mediet, øh, hvordan det kører. Nej. Nå, øh, det er jo lige, fordi jeg havde faktisk også en anden pointe til Small World, det der med tematisk integration. Øh, det der point med Small World er jo, at du får, du får mange raser i løbet af spillet. Fordi at øh, når din race har spredt sig ud på den her verden, øh, så... Hensynger de Eller hvad fanden er de hedder på dansk Eller sådan De går i decline Det tror jeg, de hensyner Hensyner De ja. synger ikke Nej de synger Det er ikke de, La la la de Hensyner, la, la, la. Ja, de hensyner. Ja. For det går de bare hensynger Synger Nej no. det var bare Men fordi Så okay Men hvorfor er det så at Jeg skal have en ny Så ved rase? man spiller i slutten når den med queenen er død for så har den dame synger Den fede dame synger <laughs> fede dame, så, ja. Men igen Sorry. Hvor, Så får du forklaret Hvordan det er at, hvorfor er det, jeg får lov til at vælge ny igennem det her spil? Det er fordi, at rent tematisk, så har din race nu haft en storhedstid, hvor du starter med at have dem, så har du spredt dem ud, hvor de har besejret folk, så er de så nu blevet spredt for tyndt ud, til at de andre racer begyndte at angribe dem, og derfor forsvinder de så, og så derfor skal du have en ny en. Så det igen, hvis du nu havde gjort det med mere sådan rigtig verden med hvorfor det, jeg skal have et nyt folkeslag med en ny evne sådan, hele tiden. Om det kan du jo synes godt gøre, det, fordi det er noget altså Small er jo øh, oprindeligt lavet som et historisk øh, der tror spiller oprindeligt sådan det baseret på mekanismen på. Nej det vidste jeg ikke engang. Øh, som, som handler om øh, folkevandring ind i England. Oh, fedt. Øh, hvor der kommer Og der tror jeg så Der, ved, der kommer de med de samme billedelses I en, dem rækkefølge hver gang Men det er nede ved at der kommer nye folk Så, så kommer kælderne og romerne Og ikke den rækkefølge øh, Jeg ved ikke hvordan det går Jeg tror ikke, jeg tror ikke det ender med normanerne øh, Eller så ender det med normanerne Jeg har ikke spillet det Men jeg ved at der er sådan en, der er sådan en, en, en forgænger Til Small World okay. Der faktisk er et historisk sætting okay, yeah. og, og det her med at NPR vokser op Og falder sammen igen er, er meget historisk korrekt End sådan noget som er computerspil hvor de store imperium bare blomster op, og så bliver stort og bliver med, med at være det samme store imperium. Jeg tror ret, at det behøver ikke at være en fantasymekanik, men i fantasyverdenen som småredskaber fungerer det. Ja, og det fungerer også godt, fordi at du kan have alle de her mystiske specialpowers og de store forskelle på racerne, som er lidt svære at retfærdiggøre i sådan en øh, mekanisk, øh, tematisk øh, måde, hvis det bare er et historisk spil. Ja, altså hvor, hvorfor skulle tyskerne være så anderledes, så franskmænd er for eksempel ja, en altså. hvor, Hvorfor har forstand? Hvorfor har, har menneskets mennesket fagslag special en den om, om, om det er ældre. Ja, ja, cool. Så, <laughs> eller det er skeletter, de, de, de, de er døde, de er udøde, og de, de, de, de får folk til at blive skeletter, og de slår dem ihjel. Nå, jamen, selvfølgelig. Det er jo det, skeletter gør. kommer til at <laughs> man, dine folk over til dig. Så det, jeg det på, at det, det gør man jo også ret meget altså, i fantasy settings. Nej, i, i sci-fi settings. Hvor du jo også ligesom Okay, det her er de mennesker Og de har sådan som regel standard Eller andet ting Men så på den måde Du gør det på det At du laver bare Nogle andre aliens Som har nogle evner Fordi de er aliens Altså sådan et Du kan gøre nogle De samme ting Og der kan du også gøre det Med alle mulige Spacey På not intended Spacey teknologi Som bare sådan Jamen det virker På grund af teknologi Hvor du altid I fanci Der er well bare A wizard did it i made it. That's how magic work. Men det er derfor, der vil jeg sådan næsten sige, at når man laver det, så synes jeg næsten, fantasy fungerer som bedre, øh, hvad kan man kalde det, tema, eller uvalde, vil jeg faktisk næsten have sagt på det, fordi du ved, hvad en elver er, du ved, hvad en troll er, hvis du sådan bare har spillet lidt fantasy, så ved du godt, hvad de her ting gør. Ja. Lidt omkring dem, så du forstår lidt bedre på hvor trollene giver sig i huler Hvorfor amazonerne sådan er gode det, til at jæge Det er en rigtig god pointe faktisk og så fordi, Men altså hvis du nu er i space så er det som regel Så har du mennesker, og så har du de kloge aliens Så har du de voldige aliens Så har du de aliens der er gode til at producere Og sådan lidt Ja rent Mechanic kan jeg jo godt se de her ting eksisterer for mig men jeg har jo intet forhold til dem Det er, det er faktisk en så, rigtig sjov. Øh, så det er da federe for mig ja. at spille troll, Der går rampage, end det er for mig at spille Cyclope, som for, okay, Cyclops, okay, vi slår med en ekstra terning Det er fedt Det er ikke mere i en trold, jeg har en stor hammer Det er meget federe <laughs> Det er, øh, er faktisk rigtig god pointe At øh, den her idé om En sådan standardisering Af øh, mytologiske væsener og raser Og sådan noget Der er ikke, der er ikke et eller andet sådan der er ikke nogen, øh, nogen, nogen, nogen sci-fi raser, der sådan, om sådan set er de altid du ved, du har ikke, nok for, fordi meget af det kommer fra, altså, mit, mitologi, Jeg tror også en del af det, kan skyldes sådan noget som øh, Dungeons Dragons, øh. Æh, at Dungeons Dragons har kodificeret rigtig meget gennem deres monster manuals og sådan noget, om hvordan bestemte typer af monster ser ud, plus der er nogle af de andre store øh, verdener. Jamen, jeg tænker lidt på sådan noget, som altså, Tolkien... Altså, sådan, du har han, en har, han har jo ikke så mange ting. Der, lark, der men meget det er sådan, mere altså, det. for eksempel en elver og en dværv, ja. og sådan. Det, det er vel ret meget taget ud af Tolkiens ja. univers ja. i rigtig mange sammenhæng. Altså, sådan. Men jeg tror også, det er fordi meget taget ud af mitologi. Øh, og så er en bestemt form for, om der ting, der bliver på bestemte måder. Ikke? Eller, nu har vi sådan noget. Du har en trokke lidt Det Det kan være værre som helst. Ej, ja, jeg skal gerne bo i, det jeg bo i huler. Jamen ellers er det ikke en tryggeligt dyt. <laughs> no. det, det, det, er, det er græsk eller latin, eller sådan noget der betyder hulebord. Jeg forkerer en til folkeslag, der nede ned på nede på Afrikas nordkyst. <laughs> <laughs> det var tryggeligt dytterne. De boede i hulerne nede ved kysten. Ja, okay. <laughs> Æm, Og, og blandt set som primitiv. Så en tryggeligt dyt, i, i fantasy, det er, det er en, der bor i huler og er primitiv. Ja, okay. Så kan de så se forskellige former ud på. Det Ja. ja, men der er, der, er, nogen, er, er, der, er, der er sådan nogle navne, der går igen altså en kobold, hvad ja, er en kobold? Det er faktisk nogle ret forskellige ting i uh, World of Warcraft Og i uh, Dungeons Dragons Nå, okay, det vidste jeg ikke engang rigtig Men de er små Jeg ved ikke, hvorfor de skal være små, men det skal de være men, <laughs> Og det er de enige om Hvad er det så faktisk, at systemet sådan generelt giver til spil Så er det jo, at du allerede fra starten af at Du sammer det op, har en forståelse omkring Den verden, du er i Og hvad der sådan skal foregå her Det er også derfor, at sådan, okay Øh, det der møde good and evil, er også sådan, du kan også ret nemt forstå, hvem de onde og de gode er i en fantasy-sætning, hvor det jo er demonerne der er de onde, og det er selvfølgelig elverne eller menneskene der er de gode. Og du kan godt lave det i rummet også, der, hvor har var 40K gjort, hvor og også af demonerne men som regel, så er det bare sådan lidt andre humanoids. var der... 40K er eksemplet på fantasy in space. Ja, ja, præcis. <laughs> der er ikke rum elvere, for helvede. Og oh, jo, og øh, trollmand, som ikke hedder trollmand, som hedder Psychos, men som er trollmand. Psychos, ikke Psychos. Psychos. Er det ikke Psychos? <laughs> de har psychic powers, de er Psychos, de, de er ikke... Øh... Jeg tror, jeg har spillet for meget, det der hedder Borderlands, for du har Psychos, jo, ja, når det kommer ud. Ja. Det, uh, yeah. det var her, vi skulle nok spille en segway, hvis vi kunne det. Det, det var vi skulle uh, spille en hvis vi skal lige stå, og uh, træde lidt vand. Ja. Yeah. Uh... Fik vi afsporet selv Jeg er jo tilbage på sporet Jeg prøver Jeg prøver Det var bare den der Hvordan du fik øh, Hvad hedder det Tematisk integreret Fantasien I forskellige spil Er faktisk en anden ting At på monster og sådan noget Og som, som tematiske øh, Mekaniske ting øh, Som også gælder for flere spil Blandt andet øh, som øh, øh. vi, øh, Og øh, Magic the Gathering øh, Ideen om at øh, Du har lige så store monster Du bare kan påkalde og kald ja, dem ikke ja. altså som en mekanisme fordi sådan, jamen, hvor, hvor kom de fra jamen, jeg pakkede dem fra den ydre planeter af eller sådan noget <laughs> ikke altså sådan hvis øh, så nok også det der sker i Magic, egentlig at øh, hvor kommer de mystiske monster fra men jeg påkalder dem Det er i en af øh, det er du også i Tascalar ja, ja jeg skulle lige til at sige et eller andet med men, men hvorfor er det så at jeg påkalder en bjørn i Magic altid Hvorfor er det bjørnene med magic? Hvorfor er det bjørnene Jeg vil faktisk bare gerne lige progge mig lidt kud over, hvorfor der er bjørnene med matik. Det er det mest kedelige eksempel på et kort nogensinde. Og bare sådan et, du lever i en i verden. Men det, du går lige på den en rampage omkring Magic og den verden. Øh, men det der med, at okay, hvordan får du egentlig skabt en fed fantasyverden? Verdener. Ja, for der er flere af dem. Øh, og det er de blevet bedre til, fordi nu, nu er der nogle planeswalkere, der er sådan nogle mennesker med nogle magiske kraft, der sådan rejser imellem verdenene, så du har noget, lidt mere kontinuerligt nu her. Men hvorfor er der altid en bjørn et eller andet sted? Hvorfor kan jeg altid påkalde en to-tor bjørn? Det sådan, altså. Fordi noget skal være en to tur så det skal bare være en bjørn. <laughs> oh, ja. Nej, øh, undskyld, du kom med væk fra et uh, sommerning med Magic. Men det. Ja, nej, men uh, tak skal hvis vi lige skal vende tilbage til det, og lige snakke om det, fordi det spillede vi ret meget i... Uh, jeg er Raskas, men vi spillede det. Vi spillede det i vinterferien. Øh, og det er jo sådan Juleferien. det der. Med... Juleferien? Ja, vi har nu. Vi har ikke vinterferien Jonas år. Oh, nej, no, nej. <laughs> <laughs> no, det var Lige fordi det er sådan lidt, at skal er uh, et spil, hvor at du egentlig sådan skal forestille sig at være to sommerløse. Uh, men det du egentlig gør i spillet, det er noget med, at du lægger vist sten ud. Men når de her sten Så kommer i rigtige former, så kan du så påkalde dig et eller andet monster, der gør noget. Som regel fjerner dine din modstanders sten, og så bliver til en sten igen. Ja, øh, Tazkallar er så også et eksempel på et ret abstrakt øh, brætspil, så det er derfor, at det måske ikke giver så super bedvægning. monster på tegningerne, og ja. sådan noget. Og, og, og det foregår i en arena, hvor det faktisk det er jo ikke fordi, man er i krig, det er en sport, man er ude og, og sådan noget. Der er også det der andet arenaspil, vi, du har, øh, med, hvor man kan sætte ind i, i en arena, og det er også ikke så smart, det er fantasy, fordi det er ikke bare almindelige gladiatorer, man sender ind man sender monstre ind, der har forskellige evner Ja Jeg har helt glemt, hvad det hedder Det har jeg også lige nu <laughs> men, oh. men det er godt eksempel, hvor du i stedet for en historisk setting med, med gladiatorer i Rom, så er du taget en fantasy setting, fordi så kan du øh, have alle mere forskellige artede ting Ja, yeah. jeg tror faktisk, det er sådan en rimelig god pointe til, hvad, hvad, hvad fantasy egentlig sådan bidrager med, hvis vi nu skal prøve at samle det op ved, ved, at, ved, at, ved at sige den sidste Hald timet, at fantasy giver dig på en eller anden måde et standard univers, som er kendt, som alle kan arbejde ud fra. Men det giver dig ikke, sige, det giver dig ikke standard univers. Det giver der en masse. Øh, måske sige, en masse trober, En masse kendte symboler, som du kan øh, smide noget, ned, men er er en måde, en masse have og forstå. Hvis du har en vis. Øh, det, som man kan den lidt. I, i fantasy, en vis kendskab til fantasy universer. Så, så er der genkendelighed i. Alle de her mystiske ting. Ja. Du ved, hvad Du ved, hvad en ogre øh, Du og ved, en orga er. Det også fordi, fantasy... Du ved, en paladin er. Ja, men det giver dig nemlig også en noget større, sådan igen, øh, hvad hedder det, diversitet mulighed. På grund af, at fantasy efterhånden er blevet et så stort og så bredt og kendt tema, så kan du meget nemt lave mange forskelligheder i det. Øh, hvorimod igen, hvis vi skal tage et, et relativt spil, så er det lidt svært at forklare, hvorfor er det, at russerne og amerikanerne for eksempel skal være så forskellige fra hinanden. Øh. Jeg nåede desværre ikke at spille Twilight uh, Struggle, så kunne det være, at jeg kunne sige noget mere klogt om det. Men det er fordi den jeg kom til at tænke på. Åh ja. Ja. Ja. Der er forskellige andre. Altså, jeg vil sige. Jeg ved ikke, om der er. Måske to. Der er to hovedmåder også at bruge fancy på Og den ene den vi snakker mest med er sådan noget Sådan small world der mistik, der gør. Du spiller forskellige fancy raster du styrer i en eller anden sted. Der er selvfølgelig også øh, der er det her med at man har øh, det, Man kan sige rollespiltråderne Fordi meget af det har brudder i dungeon Der er ingen sådan noget, hvor, du sige, decent, ja, ja. hvor Du render rundt i en dungeon crawl øh, og, der, og man er heldende ja, ja. øh, Og skal ud og slå monster Og det men jeg tror, det er en mindre gren af det. Der er Welcome to the Dungeon. Ah ja, for eksempel. Et meget lille, sjovt spil, som har en sådan helt generisk fantasy-ting. Du, øh, er, er, øh, du er en en warrior, eller en rogue, eller en øh, wizard, eller hvad er den sidste? Øh, barbar. En barbar, ja. Barbaren er, er selvfølgelig altid Altid barbaren, ikke? Øhm. Barbaren altid stor og bufft og øh, han fast. Barbaren faktisk... altid konen. Han var barryen. Han er altid konen der barryen. Og det er man bare. Man er bare man er barndag konen der barryns man er barbar. Apropos ting der bare sådan er blevet staples og sådan så er det bare altså barbar der altid bare konen der barryen der lever rundt gærlig bare overkrop eller måske sådan væs senior skindpussaler. Derfor det var en dejlig joke i. Med, med rollespilsgruppe, da The Barbarian Uses Logic Everyone is very confused, <laughs> da han skulle uh, tage noget religiøs fanatiker for at begå folkemord <laughs> <laughs> ja. Men nej, uh, for at komme tilbage til lige uh, Welcome to the Dungeon igen Netop som et, altså sådan du, du, du er alle sammen på en eller anden måde en held du er lidt den samme held alle sammen. det er lidt mærkeligt men du er alle sammen den samme held, der skal ud og slås slå i en dungeon, og dungeon er fyldt med goblins, eller orker, eller golems, eller drager, eller dæmoner, altså sådan. Ja, yeah, altså sådan, Det er alle de klassiske ting de klassiske, okay. ja. Der er også altid de udøde Ja, der er også altid on, ja, de yeah. udøde ja. Undead, ja. Og igen, sådan, to Dungeon kunne du godt have lavet med så meget andet Men bare lidt fordi, at okay, du ved hvad Dungeon Crawl er Du ved hvad Fantasy er Du har ligesom på en eller anden måde allerede en expectation Så når du går ind i det her, så er du ikke forvirret omkring at skal til at lære Nogle af de nye ting Eller okay, men hvad kan den her og hvorfor er den stærk? Du accepterer bare en drage af det stærkeste kort i spillet, fordi dragen er, hvad du møder i slutningen af din dungeon. Altså selv en eller anden forstand, det hule, så der er en drage. Er en drage. <laughs> oh, ja. Det er den anden e del af Dungeons Dragons, ikke? Naja. Oh, ja. øh, et andet stort, øh, hvad hedder det, univers, vi snakkede om tidligere også, øh, sci-fi, sci uh, univers Bør du godt lidt rundt på dem en gang imellem, øh, er Warcraft... De står, de står under samme øh, section i... Øh i boghandlen om en fantasy. Gør de det det. Tit ofte, ja. Det burde S fortælle dig noget egentlig. Men, ja. Ja, men jeg synes tit, der er stor forskel på det. Jeg læste dem så ikke Streiferen, men en masse fantasy. Nå, du vil jeg sige. Øh, <laughs> jeg har bare, snakke med, jeg bare tænke på et andet fantasyunivers, fordi nu har vi så lidt omkring Tolkend Tolkien øh, og det andet. Ja. Øh, hvor du jeg tror, det er dig, der vil til at nævne det der med, at et af de nyere, helt store uh, fantasyuniverser, uh, Warcraft-universet, ja. hvor altså. Det der, der, har jeg i hvert fald fået min forestilling omkring, hvad en orker er. Ja. Altså, det har jeg... Sådan, men det, der, der kan så snart omkring sådan forskellige fantasy. Fordi Tolkien har jo en helt anden portrættering af orker som mindless brutes ind for der bare skal ud og slå ihjel. Ja. På high fantasy hvor det bare er de onde. Æ, Warcraft, der er måske sådan... Der er lidt mere nuance gang imellem. I orkerne i hvert fald, Æ, der har de så bare dæmonerne. Så er de onde i stedet for. Ja, og de er ude. Og de, det er. som ikke altid er undet. Men De er heller ikke altid uden. Nogle altså, du... af dem har selv og Der kan, godt, der kan godt være nogle lidt nogle, nogle der, ja. Helt queen alt det der. Uh, ja. Men, men, men... <laughs> queen. Uh, men der kan du også godt lidt have. Jeg har jo ikke spillet uh, World of Warcraft i 8 år som for sikre grund vel. <laughs> <laughs> Helt og oh. bansy queen. Uh, det, der der ligger mine lige nok Det er nok de undead i uh, i Warcraft. Nå, det hun er lidt... blevet warleader. Ja, hun er blevet warleader. Det er et stort, øh, gamle... Men det er også, også det, Måske ikke det mest mainstream-kendte univers, men det er trods alt... Øh, det, er, det er World of Warcraft-universet også. Det er det gamle warcraft spilunivers, som har en masse inspiration for det, du så spændt over Warhammer. Øh, men det er også blevet... At nu er der også Hearthstone. Øh, men det er også sådan... Vi snakkede, vi snakkede Hearthstone øh, for to afsnit siden, en gang før vi gik på ferie. Det er vist kun to afsnit siden, fordi vi har så lang pause. Øh, er det det? Nå, det er godt <laughs> Uh, at det er sådan en, det vi kalder en kitchen sink uh, fantasy verden at det uh, includes everything and in the kitchen sink uh, hvor de tager alle elementer altså sådan alle high fantasy elementer -agtigt. der er også endda, der er også steampunk i det der er også horror elementer det er faktisk også en vigtig del af universet efterhånden uh, at der er ikke bare dæmoner der er også ancient gods og uh, mystiske tentaklenvæsner der og er så noget Cthulhu der kommer og nogle kult der er været at prøver at få med i verden der er altså. cartoon der er, der er faktisk C'Thun, ja. Uh, uh, uh, yeah. Som faktisk er det store sentakelvæsen. Og yogg uh, som er uh, reference til yogg der er en anden af uh, Lovecraftians. Alt ja. af Yoggards har sådan en Lovecraftian-navn. Ja, for helvede. Vist nok, ja. Uh, jeg var faktisk ikke kigge med det med noget sort, men Ja, Men det har det hele, ikke? Og det er også sådan en... Kombineret med det, og med uh, Dungeons and Dragons, og sådan noget, rigtig meget af sådan af uh, Warhammer. Uh, der er mange referencer i Selv nogle ting er Men der er en masse rammer. Skal vi snakke lidt om I stedet for bare at sidde og øh, Lolle rundt, vil, om, om, lol rundt Vi har lidt lolle rundt Om nogle licensspil I nogle af de her verdener her Det, det synes jeg godt vi kunne, ja øh, Skal vi lige tage en fornænd af Tolkien Er der gode et godt spil Gode tolkensspil øhm, Jeg har spillet Ringnes her øh, Living Card Gameet Koopspillet Øh, fanger det Tolkien-temaet? <går> det kunne være hvad som helst Det er fuldstændig lige meget, det er ren mekanik Ingen historie i det, det er, Altså sådan lidt Er der ikke en stor æderkop? Altså, Nogle altså, okay, af monstrene er de store æderkopper Og det er orkerne, du slås med og sådan. Men det, altså, generelt har jeg ikke spillet så meget Fordi jeg bare ikke var særlig imponeret af det Faktisk har det lidt altså, sjovt med, med, med Tolkien at spille, det har lidt et problem Fordi det er jo ret, ret begrænset det har ikke den her store med, at du bare kan smide alting ind. Fordi så mange ting er der egentlig heller ikke i tolkingsuniverset. Nej, for det er jo snart med, at altså de fleste folk i tolkingsuniverset jo ikke rigtig møder det her sådan, fantasy. Det der med at møde elverne. Det er jo en stor ting at få lov til at se elver bare gå rundt. Altså sådan. Ja. Der er nogle, øh, i hvert fald tidligere har også været en del... Øh, Lord of the Rings-agtigt øh, relaterede spil. Øh, men jeg tror ikke, vi har smagt De findes. Nogle af dem skulle være gode tilbage. En af de første k-op-spil, der af den kendte sige, der sejner Som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Noget med The R uh, Ring. Jeg tror bare, Fellowship det? of the Ring, eller sådan noget. Ja, ja, det var faktisk godt. Bare øh, som er et gammelt spillet, noget, eller andre ting. Men der har været nogen. Det er måske især, det kom op den gang der var Ringens filmen. Ja, og det hvor mange år det vil være siden, snakker vi også hvor, om. Man, men <laughs> men det, dem, der har gjort det godt, har også sådan, du ved, lavet en setting, hvor de har også noget, genfortalt noget af. Det handler om, øh, det handler om du er fellowshipet eller sådan noget, du er bitteren, der skal sted og der er et stort strategispilagtigt, hvor du slår også de gode med de onde, og rykker dine tropper rundt, hvor du kender den her egentlig ret begrænsede verden. Altså, kommer jeg i tanke om, der er sgu egentlig også bare miniatyrspil Lord of the Rings. Ja, som er en uh, Warhammer, øh. ja ikke klon, men altså sådan, det er samme firma. Er det så en firma, der ja. laver dem? Nå, ja. Nej, ja. Er, ja. Ja, der er, Lord of the Rings, men 10-årspillet er lavet af, <laughs> no, af Games Game Workshop. Game det, ja. det, det, det er godt nok langt siden, jeg har hørt noget omkring det. Det tror jeg er dødt. Ja, det er godt, at det bare er bare dødt. På Putin ting, der er døde, Warhammer Fancy. Ja. Warhammer Fancy-universet er jo officielt dødt. Det har efter 15-20 år i øh oh, Segway. <laughs> i, I The End Times, så er Warhammer Fancy-universet faktisk dødt. Det findes ikke længere. Øh, der kan ikke få nogen bart og sådan noget i den gang imellem. Øh, men i, i Warhammer-univers, der er det diskretion, det er blevet til Age of Sigma. Der er sådan en mystisk multiverse-verden, hvor øh, at, guderne øh, oplever det. Jeg ved ikke helt hvert Det altså, Warhammer Fantasy er, er sådan, igen som du siger, det er men nu er det slut. Nu er kaos kommet og vundet. Men så, selvom kaos har vundet, så kom det så Age of Sigma som er Warhammer Fantasy, men det skal så bare foregå i kampen mod det gode og det onde i verden efter verden sådan et eller andet den stil. Ja, yeah, uh, til gengæld så har der lige kommet uh, uh, Total War, er blevet til Total Warhammer, i det klassiske warhammer Fantasy. Ja. No, men det er også sådan en, en, en verden, der har været der har været en del, der har været en del men der har været figurspillere i hvert især. Uh, og der er også nogle andre uh, spil sat i den verden. Case in the Old World, for eksempel, som skulle være et ganske gammelt spil, jeg, jeg aldrig har rørt ved. Uh, det er også et kæmpe stort vist. Kan yeah. jeg se, den koster ret meget, at de er sat på. Du har heller ikke spillet Living Card Game i et kartgame, med det har du. Hvad har jeg mig en invasion, som det med fire spillere. Det Kan gå op til fire spillere og så skulle have han er rimelig interessant. Der er nogle ting, men der er heller ikke så meget igen. Jeg har ikke spillet det sådan rigtigt, men jeg har set en del om det. Det skulle faktisk have en ret interessant draft play mode. Det er også her det er værd at nævne at det værd at Jeg tænkte der har man det her fantasy spil så i licens så du er over fantasy flight games. Som de store amerikanske spilfirma. Især fordi de laver de her living card games også. Øh, og alle de andre ting. Men jeg ved ikke hvad er den klassiske. Altså den klassiske råd med øh, Ja, ja. Det, det store det. og figurspil. De er ved at lave nogle. Jeg ved ikke om de også får lavet det. Men, og det lever stadigvæk. Altså ESA Sigma lever. Øh, hvis nok. Og hvis det Hvis okay. Jeg tror også før k lever stadigvæk. Altså k lever. Øh. Det, altså. Du skal ikke gå på lang random kring miniatur. Eller sådan figurspil. Men dem har jeg altså heller ikke en stor kærlighed for. Oh, okay. altså jeg vil sige, jeg kan godt jeg, jeg kan lide sådan fancy X-Wing miniature games, fordi der har du sådan 3 til 4 miniatyrer. Spillet tager ikke sådan super lang tid at spille, og igen, jo, jo tættere du kommer på slutningen, jo hurtigere spiller det, fordi du flyr rundt med færre og færre skibe. Det er sådan et miniatyrspil, jeg egentlig ret godt kan lide. Øh, jeg har spillet en del Warhammer da jeg var yngre. Og det tager bare rigtig, rigtig lang tid at sætte op. Øh, Warhammer var det fedeste, da man var 14, og havde en helt lørdag eftermiddag, det der at gå og sidde og spille Warhammer. Ja. Og det var bare det, man skulle lave, for man skulle have tiden til at gå. Jeg fast, det var lidt meget def. Og Men. det var hyggeligt at sidde med sine venner og øh, møde rigtige mennesker, øh, og... Øh. Men hvem gider gider sidde med sine venner og spille spil? Nej, hvem gider at sidde og male Warhammer-figurer? Altså, det, det er der folk, der gør. Det, det er der folk, der gør, øh, og det stor jeg har, dem. De gør jeg det, det rigtig godt, lidt godt op lidt nu, gange, men jeg falder altid lidt ud af det alligevel. Der er nogen, der synes, det er meget sjovt og meget hobbyagtigt. Jamen, fordi jeg kunne, egentlig godt, altså, jeg kunne nok egentlig godt tænke mig at prøve at spille lidt mere Warhammer. Jeg gider bare ikke, at hvis det er alt den tid, jeg skal bruge, inden jeg kan spille Warhammer. Alle de penge og alt den de tid, jeg maler, ja. Nej, bare så. altså... Ja, nej. Øh, det er ikke, fordi jeg bare sidder og har mig på Warhammer-spillet, men ja. Øh. Det er også dødt. Det er også dødt, ja. <laughs> kan jeg så ikke sælge mine gamle Warhammer-figurer egentlig? Er der ikke nogen til oh, at købe dem? Okay. Det er noget med, de godt indgør Asus ikke meget lige med. Oh, okay. Nå. Nå. De, de har ikke helt fucket deres playerbase op med bare sige, nu skal I alle sammen have nye figurer. Problemet er hvis, at deres playerbase ikke rigtig køber nye figurer. Det øh, kan godt være. <laughs> nej. Men det er i hvert fald også, det univers, der har bidraget nok del til... Øh, Ideen om Hvad Et, et, et er Inden for brætspladsverden Altså det har været markedsdominerende Også i lang tid Som Et standard andet forstandardunivers Med sin egen sjove Mystiske ting Det er jo måske ikke så kendt univers Egentlig alle detaljerne i det Nej jeg tror ikke fantasien Er så Nej, super kendt egentlig. Hvis du godt er, At organer jo ikke er, er Hvad hedder det Mammals De er svampe. Nej er det ikke kun i 4 k Det er sådan der Nej det er. det er også i fantasy Er det også i fantasy Ja Det de organe Er faktisk bruger for det ydre rum Ja <laughs> Og, og jeg spillede over <laughs> det, <putte måske. løb 3> ja, det. Det er super, måske. Det er meget skjult og meget weird tror jeg, Der er ikke nogen females noget sted. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. <løb 3> <Yes. løb 3> <går> yeah. Der er nogle ting, men det er også lige tilbage til, at altså, uh, Our Elves are Difference, and Our Dwarfs are Difference. Hvor right? de har et relativt stærkt uh, i Warhammer og også. Det, der ikke har et samlet univers, man har nogle samleting alligevel, det er Dungeon Dragons, som har jo alle de her super mange. Men hvor også at raserne og og noget Går en vis grad på tværs Der er også nogle fælles tragedier, i At der er masser af magi Der render tromme rundt Der render clerics og paladiner Og alle de her seje folk rundt Og der skal hele ud på Quest Slå monster ihjel mm. Og der er aflæbæres Der er <laughs> Ja Og som jo er kendt for Voldespillere også Som kommer af gamle figurespil Og at alt, alt ting hænger sammen Tilbage i. 80'erne, 80'erne og 80'ernes Og sådan noget Jeg havde lige en lille tanke omkring øh, det der med Warhammer Fantasy Det der med at Warhammer Fantasy var også været markeddominerende Og været stort, men det har jo også været stort I en periode, hvor det nødvendigvis ikke har været så populært Med figurspil og brætspil Generelt Ja. Kan det også lidt sådan, altså, så, hvor, hvor, Hvorfor var det med til at sætte tone? Det var det fordi det var stort, men det var vel også fordi Det var sådan rimelig alene På markedet, eller er det noget jeg øh... Altså så vidt jeg lige oh, skal du ikke Nej, det er godt. vi kommer ud i en uh, uh, uh, pandemi, uh, hvor vi ikke selv Men jeg tror, meget, meget, meget figurspil har været. Inden så har du spillet øh, altså en historical, Wargaming-figurspil, Ellers så har du spillet Warhammer. Øh, de har ikke haft så mange konkurrenter tidligere. Det er jo så sådan noget, der er galt for dem. Der er også noget med, hvad det, det koster at producere og trykke øh, minatyre og sådan noget, hvor at, øh, især sådan noget nyerting gennem 3D-printning kommer til. Og, og andre, øh, der er noget med, at du caster plastik. Som har gjort en revolution inden for... Øh... Når du selvfølgelig kan gøre det billigere, det fordi, eller hvad? Det er at at lave sådan en, en mold til plastik, koster en formue. Det koster godt meget den, men at lave formen har kostet en formue, altså sådan en seriøs formue. Okay. Æh, er en eller anden grund. Det har at sætte maskiner op til at lave den rigtige mold, derfor skulle du massproducere. Derfor har du ikke kunnet konkurrere med Warhammer, fordi det er ikke muligt at komme ind i markedet. Fordi du kan ikke lave på lille skala. Ja, fordi du, du kan simpelthen ikke starte sådan et sted, du er nødt til at starte på en så stor skala, og så ja. hvis det går galt, så går det meget, meget galt. Øh, min syre er det hele taget meget populært, også i på brætspil. Øh, specielt på Kickstarter. Det er noget med, at folk de jo bare, bare kan bare for at få flere min De kan sidde og male. Der er nogen, der godt gider melde min og samle ja. dem, øh, og kan købe spil, Der er ikke så særlig godhed, fordi du får en kæmpe masse min Det er, de har fået fat i i uh, Fantasy Flight Games og, øh, og i Games Workshop. De har begyndt at trykke, Altså sådan nogle brætspil der. Måske udmærket brætspil, men så kommer en masse store miniatyrer fra deres øh, sådan en kollektion. Øh, og så får du dem. Altså det er næsten det der... Sådan, I spiller også det der med at spille Descent, øh, som er det der Dungeon Crawl-spil, hvor du også har kæmpestore miniatyrer. Det gør, altså der er altså også noget fedt ved det. Øh, hvis jeg nu kendte nogen, der egentlig havde meldt dem, så de rent faktisk ikke bare alle som var blå eller røde, eller sådan farve de nogle gange er, øh, så ville det sikkert også være meget federe. Men ja... Øh, så jeg, godt, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der godt kan lide at male det, Og øh, Jeg synes også, det er noget fedt indlevelse i fantasyverdenen, i stedet for bare at stor blå plastikfigurer. Øh, men igen, øh, x wing der kommer de malede færdige. Og der er nogle små kineser. kineser, der sidder og dem færdige. De er vist noget af det fælles. Det er han de handfindes faktisk. Det er ikke bare fordi de lavede. Der er vist nogen, der sidder og maler i. Øh, Nå? De vidste ikke noget. Ja. Det de vidste det heller ikke. Eller noget af det sidder og laver noget på ja. De er ikke bare, De er ikke bare øh, maskinmalet. Altså hvis sige, øh, hvis lige skal snakke flere Dungeon Dragon spil. Øh, så kan vi jo lige nævne at det er jo næste uge, at vi skal spille Lost of Forder Deep, som er på øh, Dunge dragons licensen. Men Nej, lidt specielt det, det er ikke altså det er et spil der ikke behøver at har ikke at være dungeon crawler. Det er meget sjovt det er det. Ja. <laughs> øh, men det er fordi at går til at nævnte, det fordi det leger også lidt mere med ja. øh, sådan fantasy temaet, fordi hvor jeg så snakker omkring at fantasy det er der hvor du får et power trip, du er den store helt, der skal ud og besejre dem. Øh, hvor i Lost of Fortune der er du hvad er det, du ham dudeen der har en quest. Og du skal prøve at se, om du kan skaffe nogle fighters, der rent faktisk har lyst til at gå på den her quest. Jamen, <laughs> så... i, i, i lovsforhold til det, der spiller du questgivers, i stedet for, for questing heroes. Ja, altså, og det synes jeg, så, synes jeg faktisk er meget sjovt. Altså, jeg ved ikke helt, om jeg føler mig, men det kan vi snakke om, når vi når til det, det spil, men føler mig som en questgiver, men... Nej. Ikke rigtigt. Jeg det gør, jeg føler, er ikke et kedeligt job. Jeg føler mig mere som en warlord, når jeg samler fire, <laughs> fire fighters sammen og sætter dem ud på kamp. Så vil jeg heller forestille mig, at jeg er med. Men ideen omkring, at du faktisk spiller questgiver, er lidt sjov. Et andet fantasy-spil, der også lidt leger med det der sådan, tema med, hvem er du egentlig? Dungeon Lords, hvor du jo altså, spiller som The Force of Evil, og skal bygge en dungeon, og skal rekruttere monsterne. Fordi hver sommer, så kommer helsen ned til dig. Og det er sådan noget med, at du må så heller ikke blive for ond. Fordi hvis du bliver for ond, så kommer paladinen faktisk efter dig. Og han har du vist ikke rigtig lyst til at få ned i dit dungeon så det er sådan, at du kan også godt lege lidt mere med sådan fantasy temaet, end det bare skal være generisk der er også der er mange muligheder i, i at, lave, end at lave magi og sådan noget. Øh, også at, at der, der er så forskel på gode forskel på til Mysticas verden, og den måde, den kører rundt på med det her mystiske magisystem og sådan noget normalt Dungeons and Dragons verden. Ja, øh, har du spillet Season også, for eksempel? Nej, der er Hvad? også noget med mystisk magi og dryder og sådan ja, det er sådan fordi, noget. det er noget med, der, der, der er det jo sådan, igen, det, det virker sådan meget generic fantasy med, at nu skal troldmændene ud og slås, men temaet er, det ved, med, at ærkedroiden er død, og nu skal du så vise det bedste show over tre seasons, for at få den der. Så, så selvom, jamen igen, det tror jeg, vi har, har sagt det før, men det er det der ved, at du på en eller anden måde godt forstår, at okay, det her det er dine du kommunikerer med naturen gennem sæsonerne, så derfor giver det her spil mekanisk og tematisk mening, det du har gang i. Kan dyr? ikke huske, om du kan... Eller er det ikke Dungeons and Dragons, der nok til, at du kan lønge til dyr? Jeg tror ikke, det er Dungeons Nej, det... Åh. Altså, kortene har noget meget pænt artwork, men de hænger ikke altid sådan super meget sammen, som jeg lige husker det. Det er noget mere sådan en af de ting, der giver være der er pointe, det hvor du laver et springvand. Sådan lidt... <laughs> springvand er pæn. Ja, ja. Det er jo... Det er det, altså. Hej. Okay. Ja. Vi er har at have været... Øh... Vi var Der at Der. Da... Nu er det lige sådan op og på spil, der er sjove og sjov til, eller sjov sjove, jo, sjove spilte, men lidt uden for fancy tema. Der er også sådan noget mytologisk Kemet, som jo ikke rigtig har det historisk tema, selvom det foregår i gamle Egypten men ikke Der går ikke en nil på det, der går der pyramider, men det er øh, folk, der er af guderne og øh, skal slå ihjel. Ja, ja. Det kunne vi faktisk godt have snakket noget mere om. Og altså, du får den store skorpion. Ja, du får ja. en stor skorpion, og det er kun din skorpion. ja. Æ, men, også, men der har du også monstre med og sådan noget. Men det her med at man også kan få nogle monstre Og nogle fede monstre Og nogle, nogle, nogle ting der gør Det har de her powers øh, ja. Jeg tror det er en point Vi har regeteret rigtig mange gange <laughs> øhm. Og oh, ja Der kunne man også godt snakke om Soclatis det, det, det, det er sådan med græsk mytologi ja. Og jeg tror altså Jeg tror mytologierne har igen Den samme styrke Som meget fantasy har Med at det er noget Du godt lidt har en idé om Inden Fantasy har også At ude, ude at du har de her store kendte universer Så har du også mytologiernes Baggrund i det altså. Du ved, en du, du ved, hvad en ferie, du ved, måske ved, du hvad en elver, nej, du ved, hvad man en elver via tolkning, men altså sådan, der er nogle ting, du har set medusa, fordi du har set Herkules, og du har set en hydra, og øh, drager er bare overalt. Nej. <laughs> øh, Vampyrer har du også set. Ja, altså, ja. ja, det er ja, sådan, ja, så, kan... grund til, som du siger, mytologien nok hænger godt sammen med fanden er jo nok, fordi fandenlæssigen tager jo så nok sine rødder fra mytologien af. Hvad siger vores tid? Uh, vi er ved at være der Jeg tror vi har en 4 minutter tilbage Hvis vi har, mere. Minute, ja. hvis vi har er, noget interessant at sige Hvad er <laughs> dit ølningsfantacyspil? Brætspil, ja Øh uh, Nu er jeg jo ret glad for Small World Ja Øh Ja, det kunne faktisk godt være det bare er Small World egentlig fordi, altså igen, det er lidt sådan Jeg gider ikke altid at spille sådan de der helt store Tunge sådan, area control games Som Game of Thrones er øh. Og så kan jeg også sådan fordi, du får noget sådan Hvad skal man kalde det igen, Der får jeg faktisk lidt af power fantasy at spille, <laughs> at spille i af det, Fordi jeg kan være pilleting amazoner Og så har jeg det super fedt et par ture Og så er det så på en eller anden måde En andens tur til at have det super fedt Fordi nu er jeg ved at hensynge igen Men okay, det er fint nok, så går det ikke så godt for mig Og så så går jeg i sådan decline og sådan er ved at forsvinde, og så får jeg en ny power fantasy, og så får jeg en ny race jeg COVID-19 igen. Det er fedt, ja. Jeg vil lige have en helt anden point. For nu sagde du øh, øh, Game of Thrones, fordi, jeg tænker, Game of Thrones er en sjov, det er godt nok fantasy, fantasy licensspil og sådan noget på Game of Thrones licens. Jeg tror ikke rigtigt, der er lige nogen af de kendte store Game of Thrones-spil, der overhovedet har fantasy mekanis med. Det er sådan en eller anden altså, øh, Det er the Game of Thrones the Ball game Hvor du slås i de her Der er der Wall Som er en stor mystisk væg Men det er ikke engang, det er ikke engang bare et Wall Der er en der Det er øh, Der er Jeg havde en god Der er den nye der hedder Hand King Som er sådan et andet Det er altså ikke fancy Det er sådan nærmest abstrakt Med, med øh, Game for, of Thrones Jeg, jeg forskellige karakterer For Game of Thrones af Hvad er det mere der for et øh, game? Altså øh, Jeg tror det er min altså, øh, card -gamed. Oh ja, har, har det jeg har ikke spillet. Og oh, jeg tror, at det har noget fantasy-elementer i sig Der er nok noget, der er der noget, noget wildfire, eller sådan Ja, der ja, er der er noget magi, og det er ikke noget, jeg spiller super meget af, men det. Men det, det er også det er, men det er også en verden, der ikke har alle de her. Men derfor er det godt at tage, så jeg så forklarer få de mekanismer, så bare se en trollmand gjorde det. Det er jo det, det der sker i, i hvert fald i Tarskalaer. Ja, <laughs> ja, der ja. Er de sten, det der, sådan sådan, til Det kan en trollmand gøre, når de rammer Til rigtige symboler. Ja. Og jeg tror, vi skal til at øh, logge af. Ja, øh, vi spiller Lost Deep på torsdag. Ja. Jeg håber, der kommer nogen. Ikke nu på torsdag. Jo, jeg... jo, det er nu på torsdag. Er nu på torsdag. Ja, det er nu på torsdag. Wow. Ja, Jamen, det, det, det har været en kort måned. Ja, Æh, <laughs> jeg skulle lige Er det ikke først næsten noget om det? Er, fordi vi vender nok tilbage der. til noget fancy tema også en anden gang. Øh, yeah. Måske mere fokuseret. Øh, det her det var den indledende rant om fantasy. Det kan være, at, <laughs> at øh, hvert februar bliver fancy måned. Det ved vi ikke endnu. Øh, der er i hvert fald mange under genre at tage fat i og snakke om nogle specifikke spil, øh, ud fra nogle tematiske baggrund Nu har vi snakket lidt rambling. Øh, lidt øh, bredt. <laughs> ja, og øh, jeg tror ikke, jeg tror, vi har en længe flipper. Næv Og når man noget rollespil alt muligt. Ja. Du kan finde os på Facebook, hvis du har lyst til det. Du kan ja. finde os på, hvad hedder det, iTunes, øh, podcasten, øh, og på den radio, så dukker vi op. En feed som alle mulige andre. Ja, yeah. ja. De er sikkert flink. Det er de. Jeg hører den en gang imellem. Øh, så er der også Soundcloud øh, Er det ikke det, det, det, det, det vi linker til på Facebook? Ja, det er jo det vi linker til på Facebook Fordi det er jo lige det eneste link jeg kunne finde over. til det. Så, så, er, så er vi et eller andet sted mere åbenbart Overstå den radio øh, Ja, en anden øh, som jeg ikke ved hvad er for en app Der, der er nogen der har mere styr på det, det end vi har Det er nok for dem der er en eller anden podcast app Yes Nå, Men øh, tak for den her gang Jeg kan ja. øh, synge noget outro Mm. Mm. -hmm, mm, -hmm, mm, -hmm, mm -hmm. Godt gotcha. det.